Allah, Allah. Kratko da da se ostavimo na situaciji koja se događa u našoj zemlji. Ono koja se tiče nas. Vama je vjerovatno jasno u kakvoj zemlji mi živimo. Jer živimo u islamskoj zemlji. Da živimo islamsko zemlja. Da. Živimo u Arapskoj zemlji. Ne. Da, samo isto govori arapskim jezikom. Živimo u zemlji gdje stranništvo je većinski oprijedijeljeno i praktikuje islamske propise. Ne, ne. Živimo u zemlji koja je sekularistička, ili tako ili nije tako. Je li demokratska? Tako go. Kogod ima razuma, braćo moja draga, shvatit će da vrijeme u koje mi živimo nije nikako pogodno. I mjesto u mi živimo, prostor, nije nakonjeno vjerniku. Situacija je takva, iz svoje kože ne možemo izaći. Da bi vjeri opstao u ovoj zemlji, mora da dobro poznaje siru ili životopisa laha ovoga poslanika sallallahu alayhi wa Zato islamski učenjaci svakome onome koji se bavi davetskim radom prvu, nakon spoznaju osnova u vjeri, spoznaju Kur'ana, spoznaju onih stvari koje su mu neophodne da bi mogao da poziva ljuda Allahu džel lešanu odmah nakon toga dolazi šta? decidno poznavanje sirije, životopisa Allahovog poslanika, sallallahu aljubasalama. Naprotiv, braćom moja draga, ovo, nisu samo govorili islamski učenjaci, naprotiv, i prve generacije su također to radile. I podučavali bi svoju djecu, i podučavali bi one koji podučavaju posebno životopisu ili siri, Allahovoga poslanika, sallallahu aljubasalama. Alejihi wasallam. učenjaci hadisa kroz svoja dijela u hadiskoj nauci bi tamo stavljali nama do znanja određene historijski ili određeni historijski događaji koji su se poslaniku sallallahu alejhi događali kako u Mekki tako i u Medini. O bracio, nije džaba. I Allah subhanahu ta'ala također nama kroz Kur'anske ajete, obznanuje i niže na jedan prefinjeni način, kako samo on to može da uradi. Sire i istorije i životopise svih Allahovih poslanika i vjerovnjesnika koji su spomenuti u Kur'anu, nije bez cilja, osim da se uzme povuka. Za svako vrijeme, za svaki prostor, To ga je neophodno, braćo moja draga, da se pogotovo muslimani kada živu u teškim vremenima i iskušenjima vraćaju ovome što smo spomenuli. Mi ćemo se v jedni leh i samo malo vratiti, ali ne na siru. Djelimično. Vama je poznato da ovdje kod nas u Bosni Nakon dolazka spoznaje istinskog praktikovanja poruka koje dolazi u Koran ili suneta Allaho poslanika do dana današnjeg, pojavilo se nekoliko različitih pravaca. I mi smo o tome govorili često puta. Davetskih, menheđskih i tako dalje. I nećemo također od sve da se o tome govoriti nego samo ćemo govoriti o tim pravcima koji ako žele nešto da naprave ili će napraviti štetu veću od koristi ili će nešto uraditi bez da izračunaju hoće li biti šteta veća ili korist. Odnosno uradit će kako? Kako kaže naš narod? Ofrlji. Pa šta budi? A mala je grupa onih koji Pomno svoj korak unapred radi da bi se izbjegla veća šteta, a predobila veća korista. Ili minimana korista. Braćo, ovo nije džaba tek tako rečeno. Možda se neki smijavaju, kaže štete, koristi, stavali tamo. Islamski učenjaci u Sulu su posebno poglavlje ovome napisali i mi ćemo se vratiti na to. إن شاء الله تعالى كل قناة زبردين ألي براتي ما سنيدن آيات سادة ينود آيات يسپومنت القرآن نا تري ميست إني أجاب إني أجاب الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضهنه على الدين كله a ko kerihel mushriku la na drugum wa je allah subhanahu wa taala on yonay gospoda nebesa i zemlje koji je poslao poslanika sa jasnom uputom nema sumnje nikakije dali na pravom putu nije na pravom putu Da li nego njegov postupak isprav ili pogrešan? Jok! Ko se povede za njim, on je upućen. Wadīnil <laughs> haqqī i postao ga je sa jedinom i ispravnom vjerom. I ovo je nama jasno. I mi pokušajemo i trudimo se i svakim muslima na Dunjavku da poslanika sallallahu alaihi sallam što god može više doslovce slijedi. Neko malaksa, neko pogrešan razumije, neko namjeno neće i tako dalje. I jasno ne potpuno svakome muslimanu i onome ko klanja, onome ko, ko klanja, da je vjera Islam jedina vjera kako treba. Nijedan musliman koji kaže ja sam musliman neće ti reći, nije, kršćani su na ispravnim putu od nas. Neće ti jedan reći. Makar ne obalju vjere nikak, a se ne smatra musliman. I to mi je jasno. Prirodnost njegova tako i govori. Li ala e ovo sada, malo, nekome nije kristanu jasno. Da bi kaže tu vjeru, uzdigao Allah, jalešan, da bude iznad svih Jasna. Nikad on je uvijek vornja. Stoga dođe insani i privati sa Allahove, u vjeri, u određenu vremenu i prostoru i vidi da su mediji, subhanallah i ladim, protiv njega usmjereni. Sve što postoji na ovoj zemlji protiv onoga koji se drži vjeri usmjereno. Pa hoće da ubrza rezultat. Hoće da? Ubrza rezultat. Da ovo, da bude iznad svih vjerada, jedina ispravna, da bude što prije. A to ne može tako. I ovo je jedna od osnovnijih grešaka tokozvanu ubrzavanje ili iščekivanje sa češnjom, pretjeranom, naglom rezultata kojima mlađe Lešanu obeću. I to je obećano. Ali ni uvijedat da ga ti svojima ću vidjeti. I dođegati. Stoga oni koji su nestrpili i koji nisu pomno iščitavali ono što, o čemu smo govorili, uradi određene poteze, pokuša ili govore koji skupo koštaju ne samo njega kao pojedinca ili džemate, naprotiv čak i ono ćemo idući ćemo poziva Sad. Odakle ja Kako imam Buhari rahimehullah ta'ala subhanallahi ve سبحان الله الرحيم ناوذي الصوامة الصحيح يدام الحديثة نطعم يستقصبوني الصوامة الصحيح لا إله إلا الله كاجه المهم بخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبالنا شعيب قال حدثنا أبي الزكوان أبو زناد أبو ذكوان ابو زكوان أبو عن عبد الرحمن عن ابي هريره هو لا ناس بن نصلاته كويس بوم بحرومه وم حديثه كويس بعد نعوذ صلى الله عليه وسلم كاجي فريتشوني مي كاجي ابو اليمان هو اليمان يستر الحكم ابن نافع هو شعيب يستر شعيب ابن ابي Ovaj Ebu Zinad jeste Abdullah Ebi Zekvan. Ovaj Abdurrahman jeste Abdurrahman ibn Hurmuz. Sve povjelio i pronosioci. A on od Ebu Hureyre, radijallahu a. Jedan događaj, braćo, koji je, nažalost, zanemaren. Osim jednog dijela islamsku čenjaka koji su ovaj hadith jako dobro obradili. I mi ćemo ga malo. No. Inša Allahu ta'ala uzijeti ka jednu osnovu. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallame, bile su dvije žene. Imale su, kaže, dva sinčića. Jedna jednog, druga drugog. Mala djeca. Pa je, kaže, došao vuk, izgrabio jedno dijete i otišao. Pa je rekla ova jedna, Guk je, kaže, zgrabio, tvoje djete. Rekla je druga, kaže, ne, odnio je tvoje djete. Jedna je, ili oba su znali da, jer majka zna svoje djete, prepoznaje ga, subhanallah ila vi. Jedna je znala da laže, druga je znala da govori istinu. Pa su rekle, idemo, Dawudu, alihi salam, da nam presudi, pa su otiše Dawudu. Fakada, lil kubra pa kaže pa, da udalih selam presudio starioj ovako dolazi rivajit pa da otišao kome njegovom sinu sulejmanu alejhi selam i spričale odnosno se dogodilo fa qal tuni bis Pa je rekao, donesite mi, kaže, nož. A šukuhu bejnehuma da kaže pre polovi među njih dvoje. To je bi jedna polovica, to je bi druga polovica. Svađaju se, kaže, ovo je moje dijete, moje dijete, daj nož vam. Da ga kaže pre polovi nadva dijela. Pa kale ti sugra, la tef'ali arhamu ka Allah, pa je, kaže, mlađa rekla, nemoj da to radiš, ali ti se kažeš, smilo Allahom uvabnuha. Kaže, to djete je, kaže, njeno. bih bihi ne sobra. Pa je, kaže, presudio, ovdje Suleman, ovo je mlađor, ovo je koja je rekla, nemoj da ga sjećaš na dva komada. To je djete, je kaže, njezino. A Suleman je u njezinu korist presudio. Braćo, može li mi ko sad od vas malo da mi ovo izvuče određene povuke iz oradiza? pa reče zato što nije bio pa da da spavao se, nema veze i da njemu i da. Odlično. A zašto da ga spasi? A? Pa ne ga, ga gledat više. Mogoće opet kad pogledašo a ona koja je rekla nego štetta. A? Veća koris nego štetta. Nikad ga više neće vidjet, primjerad da ona je kontala. Hajde ostaje živo. Al što otiš s tom ženom? Njezina džigara će da vehne za njim. Tako kažu Arafi, subhanAllah ilavim, atfaluna ili avladuna, akbaduna, temši fit tariq, kaže naše djeca su, kaže naše džigare, koje putem hodaju. Svi to dobro znate, koji imate djecu da je to tako. U ovom hadisu, braćo, ogromne poruke se ogledaju. Ogromne. Pogledajte, Soleiman a.s. je, Davuda a.s. je presudio u korist one čivoj djete ne pripada. Zašto? Zato što je bila šta ubjedljivija sa dokazima. Bolje je znala slaga. Ej maši. Znala bolje da situaciju odradi i presudio njezinu korist. Pa su došle Soleimanu. Pa opet ista priča. Pa je rekao, dajte mi nož vamo da ga prepolovim. Tad je ova mlađa vidjela čije djete istinsko. Šta će od njegove polovice da gledam kako moga sina ili moje dijete sada znači sjeće nožem napola moju džigaru, radije ću slagati i reći da je dijete njezino da nas spasim, makar ga nikad više ja ne vidla svojim očima. Zašto? Jer je veća koristila u tome da ono ostane živo, makar go ona više ne dojela, makar go ona više ne odgajala, makar ne dočekala u starosti da je da nese čašu, čašu vode. Ali ko je bila veća da ostane makar živo, makar više nikada njegove kosti ne pomirisala. Bračovoj situacije nije doala rikom da da je doživi. Znaci ipak znači, znači, znači. nije njoj dijete prepalo od toj majci čije je dijete. Jest, jest. Je. Jeste, je. ste razumjeli? Ode Suleman iskoristio mudrost jer je dobro znao da ona čije dijete će reč, ne moj ga dirat, nije moje dijete. Samo gostinek živi. A ona koja slaga da će mršuti, šta je briga? Inako je svoje izgubila. Nekide i ovo. Ovo su nepromišljeni potezi koji se danas događaju na polju ovdje u Bosni, mimo Bosni i tako dalje. Gdje se znači po pitanju kad se vrati sad ovom na davu, na poimanje, na pozivanje, praktikovanje, događaju iste ili slične greške. Šta je preče, braćo moja draga, kad pogledate malo, da li ovo dijete o Adžigara ili Islam? Šta je preče? Allahu vjera preča. Sunet Allahu poslal nikad sa osalem preči. Preči. Život moraš da dadneš. mora da dadneš. Ali mora ostati sunet Allahu poslal nikad sa osalem. Jer preče meni i tebi da ovo što možemo da praktikujemo vjere ostane a da svi zavalimo u zatvoru i da budemo pobijeni. Šta je preče? Šta je preče? Pita mas. Da preče da ostane. Da tvoje dijete ili tvoje dijete ili tvoja bližnja nauče to i prinesu na svoje generacije. Makar ni otišnije. Makar mi je otešao. Ali se dogodit da mi ostanemo oko a da ovo drugo nestane. Šta ćeš kad ti nemaš više mogućnosti da govoriš o Allahov vjeri? Da govoriš o sunetu poslanika sa oselemi? Ili da ga praktikuješ? Da ga praktikuješ? Jer, braćo moja draga, kroz istoriju islama je bilo vremena kada ga nisu smjeli praktikovati. Imam Barbehari napisao je, čuveno dilo šerhu sunne, Braćo moja draga, kada čitate to njegovo djelo, pijete ga ko, što kažu, u ko zemze ga piješ. Ali znate da imam berbehari umno, braćo moja draga, u uskrivanju od vlasti. Kriose se, jer su ga tražili, bio je nepoželjan. Zašto? Zbog ono da što je nosio. A ništa drugo nosio nije nego ono što je načeo mama Ahmeda. Ništa drugo. Kako treba istinski da se vjeruje i kako treba da se vjera, praktikuje. Dođe vrijeme kada ne možeš govoriti i ne možeš praktikovati. Ali nemoj biti ti sebe od toga da to vrijeme dođe. A ako si bio kako treba, pa ako to vrijeme dođe i pogodi tebe ili mene, alhamdulillah, iskušenjno odlađe lašan, nećeš tribiti sebe, niti će tuđa Maje, kada zaplače zbog te što si ti bio sebi grečen. Ovo obraćo dobrozmi to opse. Idemo sada na jednu osnovu bez koje ne može odstatni jedna vjera. Jedna. Imam šarfe bi je napisao <tos> <tos> Al-Azhar al-Muwafaqat u suru, ima četiri toma kod mene. Drugi tom čitav govori o ovih pet osnova koje ću mi sad spomenuti. Drugi tom od tih četiri, govori o ovih pet osnova. E da ja tuham se. Ili osnovnih pet načela bez koji ne može obstati ni dunjaluk? Niti ni jedna vjera. I kaži islamski učenjaci, svijet vjere su došli s ovih, ovih načelima. Prvo načelo je hevodini, nemojte ovo, zaboravite ovo, sebi ubiti I zapamtite, dobro, čuvanje čega? Čuvanje, kaže vjeri. Hevzu dini. Hevzu dini na prvom mjestu. Čuvanje, vjeri. Vjera ti je preča i od tebe, i od tvojeg oca, i od tvoje majke, i svih koji su na dunjaluku. Međutim, mnogima su preče na druge stvari... Od čuvanja vljevima. Mada nesvjesno to radi neko ili svjesno recimo to neko radi. Pogledaj se danas događa u nekim zemljama na Bliskom istoku. Da ne spominjemo ništa. Ogluman braćo moja draga Fesadini meter se pojavlja. Među onima koji isto izgledaju. A to se takođe također to se sad prenosi ovdje na naš teritoriju. Ovdje zato što postoji neki koji su dole. Pa prebaćujemo probleme koji se tole događaju među nasol. Pač naš na internetu kako jedni protiv drugih o tome razglabaju i razgovaraju, jeđu tam drugog i odriču se da drugog zbog toga. Čuvaj vjeru pomak. Hifzud dini. Druga stvar kaže hifzun nefsi, čuvanje života. Zvidio? Život je nakon vjere. Nije prije vjeri. Tvoj život i moj život nisu vrijedni ako će vjeri nestati. Šta ćeš, u šta ćeš vjerovat ako ne bude? Ako ti bude, ne bude bilo upute i bilo, ne bilo te suneta koje, koje je danas prisutu, kako ćeš vjerovat? Kako? Nakon toga sad A redosledje kod rasti kod islamskih učena raško zastupljen. I oni kažu da je odma nakon toga hevuz nesli ili hizu nasbi. Odnos očuvanje porodaje ili porijekla. Djeca, unuca porijeklo, sve moraš utračunati o tome. Zatim hevzo al-aqli Kada je neka jedna treća mjesu hifzulah čuvanja razuma i hifzul mali i čuvanje imita. Čuvanje razuma, pola, ne morate dozvoli da ti bude u glavi chip i da neko izaline tim chipom upravlja tobom. Morate biti razum unutra. Ne smijemo siman da dozvoli, braćo moja draga, da neko sanim komanduje gdje kuće ukoliko sati da bude. Ne smiješ to dozvolite. Allah ti dao razum, poslao ti Poslanike, postati ti i poslao ti knjigu. Ne smiješ dozvoliti da budeš mukali, svijepi, slijepi, da, da ti neko izdaleka daleka sada uprave. To sam stano govorio. Da postaneš oruđe, oruđe, koje će ono potrijebiti kad on hoće. I kako on hoće. Neko će reći, to ne može sa mnom se dogoditi. Samo malo s počes, pedal po pedal, lakat po lakat, korak po korak i postaniš. Nečo odma. Kako kaže Allah dželešanov između ostaloga, "Volentardo anke lehudu vel nisaara hatta tattadi'a te milatuhum." Nikas to mu kršćani ako ne budeš timu veio, slijedio. Ha. Ka sam nekog ka ne emotoga ništa, ja samo slima. Ali vremenom, vremenom, vremenom Ne osjetiš ti se promijenio, postao s njima identičan. Tako isto i stoji ovdje. Braćo, neko hoće ovdje da zanemari i želi znači da ostvari nešto što su vjerovjesnici, braćo moja draga, čak. I da kažemo da nisu nisu vidli svojim očima. Vi znate da mnogi vjerovjesnici braća ubijeni su. Allah Čelešanu to spominje. na govorimo o tome, o tome smo govorili dosta puta. Kroz kuram koliko puta spominje za židovi da su ubijeli vjerovjesnike. I govorili smo o tome i koliko vjerovjesnika su znali ubiti u jednom danu i kako su se ponašali prilikom toga. Vjerovjesnike su ubijali. I govorili smo, spominjali smo Rivajet kojeg bilježman Buhari, između ostalo, da će doći na sudnjem danu poslanik ili vjerovjesnik sa njem grupa ljudi, a doće kada je sa dvojica, jedan ili dva, a doće kada sa njim nema ni jednog. Ako je ovo bilo sa vjerovjesnicima, šta je na te? Da, da ti mora da se dogodi uspjet, da ti dogodiš, da gledaš da čitava Bosna primila Islam, da svi se ponašaju po onom meneđu kojeg ti hoćeš, nemoguće bar ne tebi met da se dogodi. Jer kako kakvi je ervjesnici kopisao stanje koji će se događati do sudnjega dana, to meni te se neće dogoditi. Jer došli su nam hadisi od Allaho poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako će se nizati pred smat svijeta u ovo vrijeme pred smat svijet. Događaj i kako će se nizati. Ja ne kaže, ja kažem, meni se pojavio kad je sad u Šamu. Ja sam slušao kad se pojavio u Iraku. Ja sam slušao kad se pojavio u Gurishtanu. Mehdi se neće pojaviti osim gdje! K'o zna? Ne! Gdje će se Mehdi pojaviti? Prvu! Jo Hejaz! Područje Mekije i Medine. Tu će se pojaviti. Iz Medine će pobeći kao Mekije. Ne da dođe sada, kada pojavio se u Iraku, pojavio se u Afghanistanu, pojavio se, sada se pojavio u Šanu, Mehdi vraću ovaj, draga, budte razumni i šitajte rivajte koji su nam došli, a Allah poslani pisao kako se druga druga. Zato nije, ne, nemoj se zavaravati da mora neko da, da bude isti identičan poput tebe. Nekom prisiljavati. Ne može se ovdje. Nikon nije radi u istoriji islama, nije radi to. Osim Haridžije. To je. S toga je neophodno da će proći to stjeske iskušenja. A ni vai vicino a terme di io stare, Imam Ahmed. Sai, دوست, man sempre la stessa idea, c'è casa là, poi se sono già d'accordo. E diare al nas zaman sabir fihi ala dinihi kaqabid ala jamri. 12 c'è casa e 나lude brieme. da će strpljivi u tome vremenu na svojoj vjeri dobro, paste na izraze <sabirun fihi ala dinihi> da će strpljivi u tome vremenu na svojoj vjeri koju ima biti poput onoga koji u svojoj rukama nosi žar strpljivi ne nestrpljivi I oni koji urade pogrešne poteze ne mogu da se strpe koji skupo koštaju. Onaj koji bude strpljiv biće će poput onoga koji nosi žeravicu u svojim žar u svojim lukama. U rivajetu kod mama Ahmeda kaže toga dana onaj koji se bude držao vjerije će biti poput onoga koji nosi žar u svojim rukama. El mutemesik, onaj koji se pridržava, vjeri kako treba, avamo vamo strpljivi. Znači moraš biti strpljiv i moraš da se čvrsto držiš. Znači, jako će teška situacija ili stanje će da bude jako, jako teško. I ovo nije ništa još. Ali ovo ne znači sad Ubrzaj nešto i uradi nešto što će skupo da kušta. I mi smo, ako se sjećate, braćo moja, govorili, brate se na drsove kad smo govorili odklanjanje lošeg dijela. Na, na, na, na, upućivanje na dobro i odvraćanje od loše. Ostavili smo drsove i drsove na tome. Načini, metodologija, postupci i kako se radi na tome. Pogledajte, donio sam dijelo jedno, samo da pokažem. Turukul hukmi je. Turukul hukmi je od tis jaseti Odim mu kajma al-đavzio. Turukul hukmi je. Gdje on, između ostalog, govori kako su u islamskoj politici šarijatski propisi izlače i grade i tako dalje. Na sluvi je jedno poglavlje koje između ostaloga je jako zanimljivo. Kada dođe sada neko i to čita, može to svatiti i bukvalno, pa će da uradi to djela. Gdje kažu islamski učenjaci, ako kaže između ostaloga vidiš knjigu koja je vodi u zabludu, knjiga, svaka knjiga koja je vodi u zabludu, dozvore ti da je uništiš, i nećeš plaćati nadoknadu za njim. Ako vidiš negdje da stoji alkohol, boca sa alkoholom, flaša sa alkoholom, dozvone ti da razbiješ, uništiš i ne plaćaš nadoknadu za to. Ako vidiš između ostaloga da se u toj kući radi fesad, zbiraju se momci, cure, buškarci, radi se zinaluk, dozvone da se zapali i ne plaćaš nadoknadu Odlično. Kad bi sada ovo doslovno mi uzeli i preminjivali, krenemo sad niz malo čudole. Svaka radim ima alkohol osim ovo ovdje što je ispod Vakovske kuće. Svaka radnje ima alkohol. Jel ima alkohol? Krenemo razbijati. Jel šteta veća od koristi? Jel šteta veća od koristi? Ševjetski opravljan imamo. Ali šteta veća od koristi. Pogledajte sad, krenete koliko knjiga erotskih romana i pornografije imate istumene na kioscima. Dođeš i razbiješ i zapališ. Šarijacki je opravdano. Je li šteta veća od koristi? Gotov si bolan. I ti i udruženje ovo slobodno moraš da se svikaš. I koliko ima gdje se zbiraju po diskoplubovima, sad ideš tamo neodobila da sad tamo idemo. Je opravdano šarijacki. Međutim, islamski učenjaci kada ovo pojašnjavaju, kao šta? U Svakom, kako kažu oni, kulime mekanil meqal, za svako mjesto podesan govor. Vrijeme ne odgovara vremenu. Odnosno u svakom vremenu nije ista situacija. Danas jesi zaštićen, si nezaštićen, si ti vlasni, jer šerijat vlada, ne vlada, nemaš kome dohabiš. U šerijatskom vladatima prijaviš ako neko pije ili ako vidiš tam da se da se skupljaju da rade svašta, prijaviš. Šerijatska policija Danas oni su zaštićeni, a ja i ti, mi smo pod lupom. I svaki tvoj pokret i tvoj govor mora biti precizno, izračunat unaprijed, jer mora nas skupo košta. Situacija je takav računetra. Zato ne smijemo dozvoliti da zbog kontrolisanih pokreta, ne kontrolisanih postupaka ili govora, bude šteta veća od, od kovi Dobro, Sad će neko biti očajan. A mi ćemo tu, miša Allah, sada pojasniti. Mi smo ovo čitali jedan puta. Imam Kamer Đelze napisao dobro Jelaud Fahami. Govori o znači donošim salavata na poslanika sallallahu jel srme, gdje na 489. strani kaže V teblihu sunnetil sallallahu alayhi wa tabi'u sunnatihi sallallahu alayhi wa sallama ila al-ummati afdalu min tablighi sihami ila nahur al-adubi kaje dostavljanje sunneta Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam ovo braćo uzmite sebi zlatnim svojim ispitite dostavljanje sunneta Allahov poslanika sallallahu alayhi wa narodima Je kaže pastar šta je rekao: Afdalu bolje min teblirisi hamilan in al nahuri Je kaže bolje nego da ispaljuješ strele na vrat prsa neprijatelja. Bolje ti je da dostavljaš umnet. Allahu poslednika sa saosa se ne čini oni došao. Bolje ti je to nego da ideš da se boriš na Allahovom putu i da ispaljuješ strijele na neprijatelja. يقول هذا موجود يقول هذا موجود لماذا؟ ذلك تبليغ يفعله كثير من الناس لأنه تاين ناين تبليغ سرعة بربي على الله يقول مميغي تو يمكنه رده وَأَمَّ تبليغ السُنَنِي فَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا وَخُلَفَاءُهُمْ تِي أُمَّمِهِمْ مجد تي دوست لن نسنه تا To rade vjerovjesnici, postanici i onih koji su i naslijedili u narodu. Nemere to svako rade. Nemere to svako rade. Čast je da prneseš jedan hadit da zapamtiš, prinosi ga kojom god bareš. Bolji si od onoga koji se bori na Allahom putu. Bolji si. Zašto? Pogotovo u ovom vremenu mi živimo ovdje. Ne moraš da bora vidješ da je došao mi jedan brat i govori kako jedan se jako priprao Od jedne, jednog, jedan džema, tamo nema... Pripao, ustrašen je šta, ako ne bude otišao da se boli na laom putu u jednu od tih zemalja. Ispripadaš. Otvoren ti polje, volan da da zaradiš bolje od toga. Samo moraš malo da naučiš. I da preneseš. Ništa drugo. Ako bi u bio samo govor ima Kajma dželzija, Bilo bi malo, međuti, jedan veliki islamskušenjaka Sabuni je napisao djelo svoje aqidat u ehli sunnati, aqidat u selafi u ashabi l-hadithi. Sabuni umelo 449 godine pohijeri. Kaže on između stavu vaselance prenosila koji je dobar, la bi' se bihi, wa ko Kaže, navod je ovo od Od Qasim, a da bi vidi ko je Qasim, ja sam donio djelo ovdje, zove se Kitab ol Imani, ko je napisao Qasim, umro je 1924. godine po Hijri. I od njega bilježi imam Bukhari, imam Sahih, imam Muslim, Abu Dawud, Telmedin, Nasaib, Numađa i ostani. Važi za jedno, kako kažu za njegov, kada govoro o njegovj biografiji, Da je bio imamo umet. Šta je kaže rekao? Posimo se ratnao u njegovo djela. Kaže on: "El-muttabi'u lisunnati ke qabidul jamri." On smije spominjati. Ona je kaže koji slijedi sunneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svoje vrijeme, habibi. Treće idesko stoljeć, Jeste poput kaže onoga koji u svojim rukama nosi žar. وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله اا كاج توي كود ميري دانا بوليي اد اومنغ اكو بولي دا سيتوتش سابلو و لغو време شيخ الباني رحمه الله يداونا كتاب الرمان سويا او پاسكيت تخير па изпомено измедж осталог на петој قلت شيخ الباني قلت Rekao, ovo kaže o njegovome vremenu. Šta da kaže, se kaže za ovo naše vrijeme, a Šehalban je živio tad, Allah za najbolje, ili je bio u Damasku, bio u Amanu. Kad je ovaj, ovo napisao, uglavnom, Šam, arapski svijet. Šta da kažemo mi ovde za ovaj naš svijet, u ovom našem današnjem vremenu? Šehalban je preselio. شو ذا سبحان الله خامي سي اتش اتي سبراشو كاسمو غوريو والسوقاوتس عبد الله ابن هبي ذكوان كويس مسبنجانو اقيه ابو زيناد كاجي ما رايت احدا اعلم بالسنه من القاسم ميسام كاجي فيديو اوچنيه وسنه الله ورسوله ابو القاسم وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف سنه I nismo kaže smatrali čovjeka da bude muškarac, čovjeka muškog, da bude muškarčina. Dokle god ne bude kaže znao suneta lovu poslanika sallallahu alejhi wasallam. Aj. E. Dostaviti sunet je ogromna nagrada, ogromni stepeni. Kako kaže ovi sami učenjaci, bolje čak od drapinja na sreda ili podizanje sadina neprijate. Da ga dostaviš. I to u njihovom vremenu. A štet tek u našem vremenu. Zato da učini neko neki potez gdje će se trajeti sunet. Ili sužit mu se krug. Ili ugasiti se. Jeste, vraćo moja draga, ogromna šteta. Ogromna šteta. Ovdje bi završili. Ako ima neko nešto da pita.